Кілька років життя вони їй додали. Може, це й небагато, та все ж. Софія не просто так згадала давнє та дороге своє студентство. Чомусь з невідомих і незрозумілих причин Марина Кирилівна, яка без сумніву пам'ятала її студенткою і не могла не пам'ятати своє добре до неї ставлення, бо до кінця субординатури часто ставила на операції першим асистентом, а коли й сама оперувала, то й давала виконувати певні етапи операції самостійно, весь час повторюючи – «От поїдете у свій кам'янець, там Марини Кирилівни поруч не буде. самі все доведеться, отам От ви мене згадаєте». Тепер, коли Софія так несподівано звалилася їй на голову в якості асистента кафедри, геть відмовлялася її впізнати і згадати, що Синицька була не останньою зі студентів. «Не любила її цариця Марина». Не любила. Зовні це нічим не виявлялося. Навпаки, їх двох, Ліну і Софію, Микита Шиха не завантажувала роботою, мотивуючи це тим, що їм потрібно адаптуватися до нових умов. Отож, методички писатимуть. І перелічувала усіх, окрім них двох. Софія якось спробувала запропонувати свої послуги у складанні тестів. Це вона вміла робити добре. Наскладалася їх сотнями в училищі, та цариця Марина відтяла. «Ви не вмієте!» На свою голову Софія заперечила. «Вмію! Я тричі побувала на курсах у Києві на тій самій кафедрі, що й викладачі вузів». Нас вчили так само і того самого. Я добре складаю тести. Мої задачі для фельдшерів цілком придатні до використання на заняттях зі студентами». Ой, в недобру хвилю її за язик смикано. Очі Микиташихи налилися чорним вогнем. «Ото поїдьте на ті самі курси іще раз». І нехай вас там навчать поваги до старших. Я не дозволю розводити на кафедрі фельдшеризм. Вам дали можливість працювати зі студентами вищого? Ви чуєте? Вищого навчального закладу. Вчіться, піднімайтеся на вищий щабель. Тести вона складає. На біду у той час у кабінеті завідувачки були присутні майже усі працівники кафедри. Софія виходила немов оплювана під зверхнім, торжествуючим поглядом вибалушених очей жаби і, як не дивно, співчутливими усіх інших викладачів. За дверима кабінету Ліну прорвало. «Ні». «Ця чорна курка думає, що на неї немає управи?» Розквохталася. Спробувала б мені таке бовкнути, та Василько їх тут усіх струнко поставив. А ти чого сидиш? Негайно достояна в кабінет. Розкажи, як тебе тут приймають. Ти думаєш, Микиташиха проти тебе щось має? Та зовсім ні. Це вона проти ректора дулю в кишені скрутила. Не сподобалося, що взяли тебе, її не спитавши. А в неї на це місце свої плани були. Ой, Ліно, добре тобі. На тебе, напевно, у Тернополі собаки не гавкають бояться. А я сама одна. Хто мене захистить? От і кидається кожен ліньки. «Ти, Сонько, глуха чи що? Сама одна, а стоян. Та він же, кажуть люди, вуха у тебе закоханий. Біжи, проси, все для тебе зробить. Про таку кам'яну стіну можна тільки мріяти». Софію наче приском обсипало. «Оце тобі Тернопіль, велике село».